Ольга сказала, «Давай ляжем». Я чув, як кущ коли мені щоки. І Ольга знову почала мене цілувати. Це був якийсь огненний ураган. Він закрутив мене у своєму вирі. Ольга розпахнула свою куртку, а під нею мені блиснуло молоде, біле і туге тіло. І чогось ми почали тремтіти все дужче і дужче. А потім я все забув. Я потонув у гарячому тумані. Мене зовсім не було, були тільки розширені очі Ольги, її швидке дихання і все. А потім ми знову почали цілуватися і тримтіти. Це було щось божевільне. Я аж злякався. Може це від моря? Ольга, я хочу вистрілить. Я. Зачем тратять патрони, ані пригодяться для панов? Але Ольга вистрілила в ніч, в море, прямо в вогонь зруйнованого будинку. Огонь злякано заметушився і погас. Втомлені і щасливі ми йшли на гору. А Ольга все цілувала мої руки. А я не цілував її рук. Я тільки як дівчина дозволяв їй цілувати свої. Приїхали італійці. Привезли полонених солдатів колишньої царської армії. Одна італійська міноноска наскочила на міну. На Куликівському полі ховали італійців. Виступав Серраті. Ми не розуміли мови, але ми чули революційний огонь її, кричали «Ура!» і «Дайош!» під траурні залпи гармат». Примітка. Сараті Джачинто Менотті, 1872-1876-1926 роки. Один із керівників Італійської соціалістичної партії. Учасник Другого конгресу Комінтерну. У 1924 році в числі третєї інтернаціоналістів вступив до компартії. Ольга ходила зі мною по місту. До неї причепився італійський лейтенант, але вона щось сказала йому по-французьки, і він як обпечений отскочив від неї. Якось сумно любила мене Ольга. Вона все откидала волосся андрієвим рухом і мутно дивилася перед собою. Одного разу вона не прийшла. Хоча й говорила, що прийде. Мені було так тяжко. Наче хтось мене посік на шматки, і я весь сочуся кров'ю. Я вже не знав, кого я дужче люблю, чи Ольгу, чи Констанцію. Другого дня прийшла Ольга. Але я був весь час сумний з нею. Вона спитала мене, чого я сумний. Я довго не хотів їй говорити, а потім сказав. Того, що не було її. Вона радісно і щасливо засміялася, схопила мене в обійми, і знову був той огонь. Вона сказала, що була у Портнехі. Наближався день від'їзду. Вийшло, що Ольга їде раніше, ніж я. Надходив вечір. Ми пішли до моря через Олександрівський парк. Був золотий серпень. У парку було так гарно, що ми лишилися в ньому. У Ольги вже не було юбки. Вона справила собі сині галіфе і червоні чоботи. Коли я давав їй свою шинелю... Вони мені нагадували юнкера з тонкою динамічною фігурою. Ми лягли під деревами. У парку нікого не було. Десь горіли в вечірньому небі золоті руїни. І мені здавалося, що то середньовічний замок. А ми з Ольгою – молоді феодали, що повернулися з далекої мандрівки. І той замок у вечірньому золоті – наш. Проходили іноді перекупки, і ми в них купували дині. У нас не було ножика, і Ольга тонкими і ніжними пальцями розламувала їх. Ми цілувалися з нею. Два хлопці. Я розтібав її одежу і пестив її. А з кущів хтось у полосатих штанях підглядав нас і так захопився цим, що необережно зашелестів. Ольга схопилася і вдарила в кущі з мавзера. Кущі зляком аж зашелестіли. І знову був порожній парк. Янтарні килими листя, червоні губи Ольги і її молоде дев'ятнадцяти весен тіло. Вона розказувала про червону Венгрію, де вона працювала, як там роздавили радянську владу, про своє перше кохання до венгерського революціонера, про підпілля й тюрму. Вона з жахом і мукою казала, як гвалтував її жандарм, примітка. Вона розказувала про Червону Венгрію, як там роздавили радянську владу. 21 березня 1919 року в Угорщині перемогла Пролетарська революція. Було проголошено Угорську Радянську Республіку. Радянську владу було встановлено і на Закарпатській Україні, що входила тоді до складу Угорщини. Після придушення Угорської революції іноземними інтервентами – в Угорщині у 1920 році встановлено фашистську диктатуру на чолі з хорті, відновлено монархію. А ми пішли до моря. Було вже темно. Прожектор огненними пальцями мацав ніч. Ми підійшли до муру. Отчинили вузеньку чавунну хвіртку. За муром свіжо дихало море. І внизу на руїнах біла коза, ми одійшли трохи вбік бік от хвіртки і лягли у траву на моїй шинелі. Тільки ми почали цілуватися, як розчинилася хвіртка, і прямо на нас налетіла юрба людей. Я скотився з Ольги прямо в ярок, і ми тихо лежали, поки пройшли люди. Завтра Ольга від'їжджає. Сумний, проводжав я її на станцію. Душу мою палили огнем останні дзвінки. Коли я підсадив Ольгу в вагон, у неї лопнуло на коліні галіфе, я на прощання поцілував його. Кругом сміялися люди, а я не звертав на них уваги, я бачив тільки Ольгу та її теплі очі під лахматою шапкою. Одгриміли прощально вагони, а я все стояв і бачив бліду тонку руку у південній синяві. Швидко і ми вирушили на фронт. Під стук коліс, що летіли на далекий голос смерті, ми співали революційні пісні. Вони були такі яркі й хороші. Це нас так захоплювало. У відчинені двері вагону міріадами дальніх і вічних очей дивилася ніч. Юні голоси тремтіли, наче сльози, що ними було залито мір безбрежний. Потяг мчав, і в ньому ми радісно несли вогонь своє життя, щоб осушити ці сльози. В по армії я зустрів мого товариша дитинства, павку Євсієнка. Він був на наподивом, і коли знайомив мене своїми товаришами, трохи іронічно рекомендував мене «Знакомтісь, ета бивший пітлюравець». Примітка, наподив начальник політичного відділу дивізії. Мені було дуже важко, що я бивший пітлюравець, і хотілося, щоб мене ранило на фронті. В Кам'янці я віддав у подив свої документи і пішов гуляти. До мене підійшов хлопець з рушницею і спитав мої документи. Я сказав, що в мене немає документів, я віддав їх до подиву і просив його піти зі мною до подиву. А він не схотів і повів мене в ЧК. В ЧК спокійний робітник з залізним обличчям подивився на мого партквитка, сказав Це наш. І відпустив мене.